Erik Rothfjell är det verkligt sant att det har funnits varv här i Kalix älvmynningen också mm. uh, det har funnits en epok som vi kallar för den, den bottniska skeppsbyggeriepoken den började på 1700-talets mitt och den hade klingat ut på 1880-talet då man övergick till att bygga fartygna i stål då var det var det spelat här Eh, på 1760-talet så besöktes Norrbottens kustland Även Österbotten Utav eh, Amiralen, vice -amiralen Fredrik Henrik av Tjappman Som var den stora skyppsbygmästaren Och eh, eh, Han eh, Hans dagplöke finns Bevarade Från det han var i Kalix mm -hmm. Både på Grytnäs Gershiveri och och han borde varit tör, Han var ute i skärgården med... Och namnet på de som var med finns också. Han gjorde en skogstaxering här. Och hittade bland annat... 30 uh, 000 träd på Ragdynan Som höll ett mått på 30 tum i brösthöjd. Och det var nog alldeles ohyggligt. Ja. Och de hade väldigt långt upp till första grenen, alltså som man sa, ett utomordentligt skeppsvirke. Han kallade furen för våtfur. Sen hittade han ute på rånön en speciell typ av gran som var mycket smal och mycket högvuxen. Och eh, eh, som han skriver i dagboken, dessa granar ska vi använda till galäråror för arméns flotta så att det har gjorts åror av granar från rån. det låter ju exotiskt men det finns faktiskt ett ändå mer exotiskt och i närmare i tiden som har med skepp att göra och Kalixbygden <hör> om du far gamla kustlandsvägen från, från Kalix mot Taparanda, alltså inte E4 så passerar du jägarboet och så kommer du ut på kommer du ut till ett ställe där du har en, en mycket högvuxen tallskog på, på den norra delen av vägen. Den tallskogen <hör> den har från den här årligen tagits ut rätt mycket tallar de var som sagt var oerhört högvuxna raka och de har skeppats i sin hela längd till Egypten, till master på de här egyptiska segelfartygen som går på Nilen. Vad säger du? Ja, kommer härifrån. Ja, de har jag sett, de båten. De är fantastiskt långa och smala. Ja, vad är det? De heter För fe, fe, det är ju bonden, men vad heter båten? Jag kommer inte ihåg honom. No, no. det. Ja, det är den så kallade latinska ryggen. Det är ju skarvade master, ja. så de... Och stängerna kom från ungefär 3 km härifrån. Och de stängerna växte på ett skogsskifte som heter Bergbomska skiftet. Det var tre trepatronen Bergbom som ju deras palats låg just exakt här där det här huset ligger. Det var kanske det man köpte då till folkhögskolan? Just det, man köpte det huset till folkhögskolan. Mm. Och det var ju alltså den sista Bergbom, det var ju en, det var ju, han var ju disponent på Axelsvik- sonen Kurt, han lever ju ännu han var klottningsinspektor i Kalix men det fanns före denna eh, sista träpatronen fanns det den, den generationen innan som var också träpatron på det här ja, skeppsbygget här då Jo, det var så att vart var Chapman var här uppe och gjorde han rekommunicerade ju om man kunde lägga skeppsbyggeri här uppe. Eh, det är så på den tiden byggdes fartygen i ek. Men eken den är ju ett väldigt långsamt växande trädslag så att <coughs> man fick brist på ek. Och den eken som då fanns kvar den reserverade man för kronans fartyg, alltså krigsfartyg. Och för att kunna göra det och inte sätta landets ekonomi på på det, på, på på rullar så undersökte chappan om man kunde flytta produktionen av civila fartyg till Norrbotten. Och så blev det. Den största båten som byggde Breviken det är Ladies Adventure. Den är på ungefär 500-600 ton. 500 ton. Och hade en längd av 50 meter. Och stora skepp med höga riggar och man kan inte fatta att det fanns yrkesfolk med... Det måste ju till inte bara duktiga yxkarlar som, som tällde till spant bord och bord. Utan det är snickare alltså. Utan det krävdes ju dels skeppsbyggmästare som kunde göras, dra upp det hela. Så det Det måste ju finnas smeder. Det måste finnas sådana som väver segelduk. Det finns många sådana som slår rep. Det måste finnas de som syr segel. Och eh, I fallet i Ladies fallet Adventure så var det Var det Chapman som riktade fartyget Ja Det byggdes här uppe Som det heter på Brevviken strandmarker. Det är noga Nogas, mm, Lokaliserat det är Risön Där var Marken måste nämligen alltid luta ett på tolv För att ett fartyg ska kunna Byggas Och sjösättas om lyftningen är mindre så har man inte de krafter som behövs för att få fartyg till sjön. Man byggde på under den där tiden från 1750-talet till 1850 1870 ungefär. Så räknar man med att 100 fregatter har byggts i det här botniska vikens översta del. Och det var väldigt. Ja. Luleå var ju en mycket stor, mycket stor... Det fanns flera varv i Luleå. Den mest kända var ju Liljevalk. Det, han hade sen han hade varv i Stockholm, där nu Liljevalks konsthalla ligger. Ja, men han var självtryggare i... Sen byggde man även i, i, i på Bergön. Man byggde i Törre och man byggde i Strömsund. Och man byggde eh, även här på den här platsen där vi nu befinner oss. För den här rätta marken, rätta lutningen. Man har byggt i Gammelgården, För Gammelgården var ju hamnplats länge tillbaka. Vad som bromsade utvecklingen av fartygsbygget. Nu var det kungliga dekret som födde det här. Den här Tjappmanskajeran. Men... Eh, Ellis hade bromsats väldigt av att vi hade det så kallade bottniska handelsstvånget. Det var så marigt skrivet att handelsmän från orten, bönder, alltså bönder de fick inte göra bondesreglation med sina, med sina produkter till Stockholm. Annat än i odäckade båtar. Och du vet, då begränsas ju storleken mycket snabbt. Utan det hela var förbehållet Stapelstäderna. Och då var det ju Tåne som var Stapelstad. Vad innebar Stapelstäder? Ja, Stapelstäder var att de skulle, de hade rätten till sjöfarten. De hade rätten till sjöfarten på Stockholm. Så Stapelstad var att det var, det var, det var, det var Tåne. Och där hade de också byggdes det också ganska många fartyg som gick i trafik från Tåne till Stockholm och även till Reval. Alltså på andra sidan Estland uh. alltså Och um, de uh, Får ner med produkter Från Nordkalotten till Stockholm och till Reval Men tog tillbaks, från Reval tog de tillbaks uh, Vete Som regel Och Hampa uh -huh. Det var de två stora produkterna Alltså tågvirken Till Stockholm, från Stockholm tog de ju då mm, Tidigt också, naturligtvis även vete Men Men uh, man sålde naturligtvis fisken dit ner och olika andras produkter renkött smör och så vidare som jag talat om tidigare fågel var mycket, mycket ontyckt torrfisk har vi också nämnt tidigare potatis naturligtvis och tillbaks stod man då kryddor, tyger kaffe och socker i den mån som det fanns alltså och så tog de med eh, tobak det var mycket tidigt ja det var ju den där ska vi säga lyxartiklarna som man tog tillbaka. Mm. men våtniska handelstvånget det var en hemsko, de fick inte bygga men så byggdes, det finns en historia då, på Säskarö byggdes ett bygge som, man byggde ett skepp i Lundom, ett dubbeldäckart skepp och eh, det var fyra tilltagsna bönder på, som byggde i i vik på Säskarö. Och det fartyget, det lastade man just det. Man lastade kärtunnor. Man fick in ett par 300 kärtunnor. Och eh, eh, kära har naturligtvis en mycket, mycket stor artikel här till Stockholm. Och sparrar, sen, som jag talat om också. Det är sparrar som man kunde då såga ner nere till breder och till, mm. eller till behålla i sin som golvbjälkar och liknande men, men de där gossarna från Säskarö de, de råkade villa vilda ut för att eh, kronan hade fått reda på att det finns ett skolag att bygge och de bordades av militär och det sköts även så de bordades och eh, man la, la kvarstav på båten och det var en mycket lång rättegång med en massa finurligheter där naturligtvis tåneköpmännena ju ville, vara de som hårdast drev på att kronan skulle stoppa ofoget. Men underligt nog så gick de fria, de där. De gick fria. Men så småningom togs ju bottniska bort och så började naturligtvis bönderna segla i täckade båtar och, och man behöver inte ha en speciellt stor båt för att segla Stockholm men man, man ska ju dock ha en skeppare och ett par, tre killar ombord. Och, och det tar ju tid där. Mm. Så att uh, urvalet av... av uh, uh, ...produkter var ju inte så enormt. Så att man fick ju se till att man alltid gjorde på ett ekonomiskt riktigt sätt. Och sen när boken kom till... Då var det ju så att då... ...var ju båtarna ofta tomma på vägen upp här. Så då uh, då... Uh, Så kunde de transportera i dessa fartyg då, de här mm. produkterna. Men det finns en klurig gosse från Stockholm som heter Öström. Han var eh, anställd i Ostindiska kompaniet som balastinspektor. Och han tog upp sand som balast, sand från Holland, glassand. Så hade han eh, bakar här uppe från sågverkena och så fick han potta eh, han man eld upp. Björk och indunstade askan Han började göra glas Han gjorde glas i Sandersund Utanför, det... om, utanför så, äh, Sanges Hörru, du har nämnt Av Chapman här några gånger Är det samma äh, skapare Till båten av Chapman i Stockholm då? Nej, båten i Stockholm har Chapmans namn För Chapman blev ju så småningom Han gav ut ett stort äh, Ett stort verk Som mm. inte som, som hade med, med skeppsbyggeri äh, arkitekturerna av Alice, där han faktiskt det var nog världens första riktiga riktiga tekniska beskrivningar av skeppsbyggeri Tack ska du ha för det här glimtena om skeppsbyggeri här i Kalix och Kalixbygden av Norrbotten Erik Rothfjell profil i Kalix jag höll på att säga kände över hela världen som en doldis. Du vet en hel del om Nordanskär. Vad var Nordanskär? Nordanskär är en holm i Kalixälvens mynning. Den ligger på elvens älvmynningens västra sida. Det är en mycket vacker, ganska hög holm. Och den är bevuxen med eller vi kanske ska säga var bevuxen med en magnifik granskog den där holmen hade då uh, den som vi tidigare talat om något program här uh, den stora sågverkspatronen skeppsredaren Bergman Olsson han uh, ville donera någonting det var generationen två vi talar om nu han ville donera någonting till Kalix för han hade blivit mäktarik. Och han hade två förslag. En bro över Kalixälven. Eller en kurort på skär. Ja, Kalixborna sa. Men vad ska vi med en bro till? Vi har ju färja. Och på vintern har vi ju is. En stor lavårt. Ni vet, trafik var ju inte samma... Följde inte samma riktlinjer som vi idag har. Nej, inte alltså. Då tog han och byggde kurorten. Kurorten den följde det kontinentala mönstret. Han hade under sina resor träffat på Kulorts, kulturen i Tyskland. Det var i Baden-Baden och, och allt vad de heter. Där rika människor kurerade levde ett lagomstilla liv. Men även med lagom av nöjen och bad. De skulle eventuellt dricka brunn. De skulle dricka något hälsovatten av något slag. Och det var väldigt populärt i Tyskland och är det allt fort. Det är, brunnslivet i Tyskland florerar. Dock att numera har man alltid spelkasinon kopplade till brunnsorterna. För att främja hälsan Jo och enorma restauranger och, och så vidare Men han byggde då en kurort på Nordhandskär Kurorten där hade man Man hade en, anlag en gångstig Så att två personer kunde gå i bred på den där gångstigen Den anlas uh, på öns norra s, uh, sida Och den var väldigt vackert Den stigen var mycket mycket vackert utplacerad och den blev väl ungefär två kilometer lång. Eh, på varsin sida om den där stigen så anlades då villor i den tidens eh, stil. Det blev väl lite jordentaktigt det hela. De byggdes i timmer. Och eh, varje hus var avsett för en familj. Och eh, eh, den hade även eh, eh, så kallad kammare man förutsatte att de kommer dit. De har med sig tjänstefolk. Och det var väl ett tjugotal sådana villor. Sen andlade man även ett världshus. Där, där, där de som inte hade familj kunde hyra rum på världshuset. Och så, och så anlade man en, ett, det man kallade för societetshus. Med en restaurang det finns i Kalix idag ingen så stor restaurang som den som var på Nordanskär den var mycket mycket större än, än, än, än vår stora restaurang Valal Hur många gäster tror du kunde gå in där? Ja det gick säkert mycket folk in där och då frågar man sig till vilken nytta ja man tyckte inte om att trängas på den tiden diskoteket var ju inte uppfunnet denna stora restaurang där serverades då måltider Och de var ju naturligtvis i den högre gastronomiska stilen Allt du kan tänka dig med naturligtvis var laxbasen och fisk från fiskerierna runt omkring Man hade musik Och eh, alla var ju middagsklädda Alla klädde om till middagen Det var ju på den, den kontinentala sidan Och det var naturligtvis oerhört högtravande det hela eh, Sen anlade man ju en fysikalisk anstalt, alltså en badanstalt, där du då kunde få eh, varma bad och kalla bad och salta bad och tångbad och gytebad och eh, allt vad du kan tänka dig. Det fanns värmeskåp där man fick, eh, och framförallt så fick man ju massage. Massage var ju oerhört korterat, det var ju just massageepokens start. Men hur kunde de driva det här? Det fanns Nå. ju inte elström. Nej, nej, man fick driva allting utan elström. Massage behövde ju ingen elström Nej, nej. <laughs> nej. Och äh, ånga däremot, man, man, eldade ju, man eldade ju med ve och hetvatten. Det framställde man ju då i ett maskin. Man hade ett, ett, ett maskinhus där man framställde, framställde hetvatten. Och det där var en stor anläggning. Men man byggde även en kyrka. En kyrka och den kyrkan, det var det sista som blev kvar i den här anläggningen Den flyttades på 40-talet till Björkfors Då frågar man sig, är det inte det lite stil, stilbrott att flytta den från kurorten upp till det gamla godset Björkfors? Icke alls Björkfors tillhörde det Berman Olsson Så den har bara flyttat från hans egna en, ena biten av imperiet upp till den andra Så den står idag som Björkfors kyrka och en underbar kyrka den har inte den svenska begravningskyrkans, eh, ska vi säga, kyrkorum. Det är en basilika som är, eh, det är en semesterkyrka, en sommarkyrka som är väldigt ljus och lätt och det förekommer inga, inga allvarliga ceremonier utan det var naturligtvis predikan och eh, eventuellt något bröllop kunde ske där ute. Och eh, konfirmation säkert. Eh, jag brukar nog man får omkring och visar bygden så brukar jag alltid be, då, låta bussarna stanna i Björkfors kyrka. Och så brukar vi gå in där och så brukar folk få sitta ner ett slag och, och lugna ner sig för det rummet är faktiskt mycket fint. Och så brukar jag berätta om kyrkan och jag brukar berätta att när jag gick i skola i Kalix här och den här kyrkan stod öppen för vindförvåg på Nordanskär och det Bland annat minns jag en gång så diskuterades väldigt mycket präst, ett nytt prästval i Kalix. Och det var provpredikningar och det diskuterades mellan gummorna vilken präst som nu var bäst. Och då var vi som skolan ute på en liten utflykt och vi kom till Nordraskär, det var ett vanligt utgiftsmål. Och vi gick naturligtvis in i kyrkan där ju, där ju Måsar och Skator höll till. Då. Och jag gick upp i predikstolen och höll provpredikan. Det är nu preskriberat så vi kan ju tala om det idag. Och det brukar jag säga när jag är i Björkfors kyrka- att här har jag hållit provpridikan en gång. Du blev inte vald? Nej, jag blev inte vald. <laughs> nope, Hur gammal men... var du då? Ja, 15 år. Mm. Ja. Det, det här är... Nordranskär- och det som har varit finns det kvar någonting av det? Nordranskär som Holme finns ju kvar. Men den underbart vackra- granskogen- som där de breda grenarna- gick ut över den här Eh, där, vann, där promenerade man då på dagarna. Observera. Man hade vidbrättad hatt och parasol. Plus detta gran, granbarr som ansågs väldigt, väldigt välgörande för hälsan. Detta att vara brun. Som vi idag pratar så mycket om och gör så mycket ansträngningar för. Det var otroligt vulgärt. Det var bara bönder och utarbetare som var bruna. Eh, borgare. De, det var... Absolut otänkbart att vara brun. Som allt för att inte bli brun. Ja, blek skönhet. Nå, den mest kända... Vad var det för folk som kom hit? Jo, det var ju de fåtal borgar som borgarfamiljer. De måste ju vara mycket välhavande för att kunna, mm. kunna ägna sig åt det här livet. Och det fanns väl ett antal borgare i, i, i Piteå, Skellefteå och, och Luleå. Och möjligen Haparanda och Kalix. Men den mest kända borgaren, den mest kända gästen där ute det är Selma Lagerlöf. Mm -hmm. Hon har renskrivit hon hade med sig en, en, en sällskapsdam hon har renskrivit manuskriptet till Nils Holgerssons saga på Norransjö. Det har inte varit. Nej, bra. Och eh, prästerna de kom ju ut och då och då men man hade en mycket stor byggnad som stod ibland bland annat, som var överläkare, alltså kurortsläkarens äh, bostad. Denna byggnad, den står nu som nummer andra byggnaden- efter efter äh, den här, äh, det är väl Simhallen vi kallar den där uppe, ja. Ja. Äh, Söder om Simhallen, för Simhallen alltså. Söder om, ja, just det. först kommer gamla rektorsbostaden- och sen kommer, kommer det in ett tvåvåningshus som har varit i ljusbrun Färg. Det är läkarbostaden på Norden I den stilen gick det, det är en tvåvåningsbyggnad. där bodde läkaren. Så det var hållet verkligen i den, i den högbarliga stilen, det där. Ja, det var det. Måste ha varit. Och eh, han avsatte, han, jo, längst ut på den, där, det skulle kanske innan. Längst ut på den här. Eh, stigen bort mot Karlsborg till där där var det var det byggt en skeppsättning som ett vikingarskepp en skeppsättning med då en stor högsten byggt stora stenar i kanterna formen på skeppet och sen en stor sten i fören och en i akten och sen för masterna två stora stenar mitt i fartyget det var då en sed att när de då vandrade på den där stigen när de kom fram så skulle de ta en sten och kasta in i skeppet och komma med en önskan. Det har gjort att det där skeppet det är fullt av sten. Men det finns det. Det finns kvar. Och det är det den är... enda lämningen. Och det är så, så nytt alltså. Det är inte någon gammal skepp. Så. Nej, den gjordes då på 18... gjorde 1870-talet och det här byggdes. Ja. Och eh, eh, ja, han avsatte då... För man kan ju förstå att det, det kan ju inte finnas gäster i Norrbotten till en sån här anläggning. Och eh, han eh, avsatte det för exakta summa minns jag inte men det kunde vara 50 eller 100 000 kronor eller vad det hette på den tiden till en fond som skulle klara att det här kunde hållas igång det hölls igång då bara något år efter hans bortgång så hade man så var alla de där medlen uppätna och man rev den stora restaurangen den blev då flyttades till Notviken och blev skepp på Notviken yes. och så re man alla villorna undanför undan sålde dem, det finns eh, tre, fyra i apparanda, det finns flera i Kalix och kyrkan som jag har berättat redan, den flyttades upp till Björkfors mm. men det var först i tider. det var på 40-talet eh, man ser gruppen där de hade haft den finns kvar gruppen där de hade isstacken, det vet de gäller att jo, ta på ja. is och ha is för hela sommaren där för det rakt säkert mycket kylda drycker där mm. och mycket viner om man, man hade en mycket, mycket hög standard. sen blev det då så att eh, allmogen vi vanliga medborgare eh, for med de här sluparna eh, med de här ångsluparna som då trafikerade eh, Kalix och, och de här olika sågverksorterna och byarna utanför här. de de gick alltid på lustturer på söndagarna med folk ute i skär. Då hade folk en, en liten matkorg med sig och satt eh, på, på, på, på backen där och, och åt. Och en mycket, mycket livaktig eh, förening, eller ska vi säga, eh, besökare på skär. På Det var missionsförbundet. Det har ju att göra med att missionsförbundet vet ju tillkomsten här i Karlskrona. Mm. Det hade att göra med att en av de här brukspatronerna, eh, tre patronerna, nämligen, eh, nämligen brukspatronen Svanberg- hade blivit Blivit äh, äh, Troende då jag Troende i missionskyrkan Det hade att göra med att de hade varit i Stockholm Och påverkats av utav, utav, Du vet att det är en medlem av Kungahuset det, Oskar -Bärna. Oskar -Bärna, då, då, då, Ja just Oskar Bernadott Det var som drev på mm. det där Och så gjorde att de protesterade äh, Missionskyrkanen Och det var de som andlade missionskyrkan här i väsen. Knubbkyrkan kan. Det var, synd, det var synd att den revs ah, Ja, den brann ja, det var, det var, det var Men Den, den, var den ju, brann ju för att man hade börjat riva den jo. Och den var öppen och tillhåll för mm. Några eldfarliga mm. ungdomar mm. Men det var synd att vi inte hade förstått ja. Att den hade e, Och det var ju naturligtvis det, De skulle bygga en kyrka Därför att Bergmans, konkurrenten Hade byggt en kyrka på, på Nordanskjö Det ligger mycket i den Vad gjorde man för fel? Jo, man var för tidigt ute den klass som hade råd att eh, ta semester råd att vistas på sommaren här den klassen var ju väldigt, väldigt tunn mm. väldigt liten i Norrbotten och framförallt säsongen var ju väldigt kort mycket, mycket kort till skillnad från i Europa så kunde de ha en säsong som kunde svepa över hela året och det hade de de varma källorna dessutom mm. och gjorde stora inomhushallar och liknande så i Tyskland har, har verkligen badkulturen eh, blommat. Du vet att badkulturen i Tyskland fanns ju redan på romarnas tid. Mm. Men har vi lärt oss någonting av det här? Jo. I eh, de sista årtiondena så har man startat på en holm som ligger på elvens östra sida. Älvmyningens östra sida. Har man på en sandrevel startat en en, en, en, en, en, en badanläggning men som är hållen i den folkliga stilen, en helt demokratisk stil. Därför att nu har alltså alla semester, alla har råd att under semestern vistas. De har bilar, de kan ta sig dit och bada. Och det är ont om bad i Kalixälven. Men på Fredrikshören har, en, en har man nu en anläggning där man har ett 20-tal, 30-tal stugor som hyrs ut för en ringa penning. man har en liten matservering man har en för, för, för, för med bast och tvättmöjligheter och stora parkeringsplatser för husvagnar och bilar den är mycket, mycket, mycket korterad och mycket frekventerad och ett mycket duktigt, eh, duktigt eh, eh, duktiga människor som sköter den där det är man och Sandlund från, från Borsösnäs som, som sköter anläggningen där och är mycket dristiga mycket dristiga de anlade förra året en, en sån här rutsch, vattenrutschbana eh, enligt deras reklam den längsta i Sverige eh, det är inte jag som säger det det är de som säger det eh, de eh, har nu anlagt eh, eh, bana för för, för, för, för spel eh, sån här eh, det man spelar på på däcket på Atlantångarna eller på stora mm. fartyg. De där... Eh, Volleyballarna? Och... Nej, det är för Vad heter nu? Inte, inte, inte skås. In... Ja, det är i alla fall ett, ett spel man, man mm, spelar ett på. Ett bollspel. Jag har aldrig sysslat med det så jag är inte rätt forum. Mm. De har då ute någon artist då och då och så är det en, en plage där som, som där folk solar. Det är, det är nutidens svar på någon skärr. Men eh, tänk vilken miljö som byggdes upp Vilket kulturgrej det hade varit Om vi hade haft den intakt idag Ja det här var fantastiskt ja. Tack Vet, ska du ha rom, ja. eh, Brunnen i, i, i, Alltså de här som finns vid Brunn och vid Brunn mm. och, och Vi har väl 5-6 anläggningar I, i, i eh, Blekinge I Småland och i Uppsala trakten De kurorterna De är ju restaurerade allihop Och är ju räknas som stora smycken Tack ska du ha Erik Rothfjell. Vi får anledning att återkomma om fler glimtar. Okay. Erik Rothfjell, van seglare, båtman, uppfinnare och allt möjligt. Det här med lotsarna i Karlixbygden och trakter hur har det varit med det? Lotsning har förekommit mycket, mycket länge. Det finns uppgifter från 1600-talet om lotsningar och då heter de inte lotsar. De heter män. Och det finns ju gamla förordningar från eh, faktiskt eh, som härstammar ända från medeltiden. De var de mest eh, det bestraffningsrättsliga om en lots lotsade någon på grund. Han misste livet. Det var farligt. Ja. Det. Ja, då. Och eh, just de här eh, under vikingatiden då vikingarna ju gjorde olika strandhugg då hade de ju oftast en kände män med sig som visste precis var, det, var man kunde gå i land. Nu hade vikingarna väldigt <coughs> grundgående båtar så de hade ju en oerhörd förmåga att, att attackera kusterna, och de inga större hamnar. Men <coughs> det vi menar med den första lotsningen som finns belagd här uppe den var 1680. Det var en fransman som hette Jean Paul Renard. Renard, alltså. Han var på en som man själv kallade forskningsresa- upp till världens ände. Han skulle till världens ände. <kör> Och hans dagböcker, de kom sedan ut i bokform. Och i dagböckerna, i boken, så skildras hur han kom till Stockholm och hur han lämnade Vaxholm och seglade med ett, med ett fartyg alltså, och seglade han alltså köpte sig så att säga en biljett ombord på en, en skuta som skall ja, just det. han eh, det blåste stadig sydvästlig vind under hela resan och de seglade upp på fyra dagar till Tåne. det är fantastiskt, det är fantastiskt. Och, Vet du hur stor båten var då? Nej men det måste ju vara ett fartyg i 30, segelfartyg, 30 meters längd ungefär mm. och <coughs> de kom till Malörn och då skriver han Malhorn skriver stavar han, han M-A-L-H-U-R-N han hörde naturligtvis ordet Malörn. Mm. och det stavade han på det för folk skrev ju inte mycket på den tiden Malörn och då skrev han Malhorn och då skriver han så här att vi seglade upp under Malhörn. Under en ö, det betyder att vi är i lä mm. utav vinden. Och eftersom det blåser sydvästlig vind så vet vi alltså var de seglade in. De seglade in äh, bakom Holmen mot, mot norr. Alltså där den nuvarande demolerade nya hamnen ligger. Det byggdes ju en, ny ha en hamn för 20 år sedan där den är helt tracerad utav... utav äh, vind och, storm och stormar och is och skurningar. Yes, Så den är, den är ju helt oabruppad men har kostat mycket miljoner. Där under den, under öen, där gick de in och då kom det roendes ut några eh, män. I det minsta båtar har han någonsin skådat och de var gjorda utav eh, sydda med djursenor. Det är ganska roligt här. Ja, nu, ja, alltså, det. Ja. Och de... <hör> de gav oss strimliner, det är strömning alltså och vi bjöd dem på brännvin det blev de mycket glada och visade oss vägen till Tornö det var alltså lotsar de första lotsarna på Malören det var alltså helt enkelt helt enkelt fiskare fiskare som fungerade som kändemän och om man bör studera Malörens äldre historia alltså så långt man kan komma tidigt 1600-tal med så fanns det, hade borgarna i Tåne som ju hade skeppen, de var ju redare de fiskade också strömming ute på malen under sommaren under cyklationstiden alltså och deras fiskardrängar, fiskare de bodde i små kotor på malen och det fanns ett 50-tal sådana där bodde de och de fungerade både som fiskare och som lotsar så när det kom in fartyget från, från uh, något fartyg naturligtvis i första hand då deras egna egen, egen arbetsgivares fartyg <hör> men naturligtvis vem som helst som kom in <hör> det första skönmärket, malen var ju en mycket låg holme. och den är väldigt svår att hitta när man kommer söderifrån det kom, det kom tidigt upp problemet hur ska vi märka ut den här holmen för att det är mycket grunter omkring och då byggde man en bok, en i byggnaden som låt oss säga att det var sex gånger sex meter i fyrkant och ungefär 12 meter hög på den så fanns det då en flaggstång och en mycket stor flagga och vid mörkres inbrott så hade de en vippstång med en korg av järn och i den hade man eld, en eldkorg och den vippade man upp och ner med jämna mellanrum den där korgen med vipparmen, vipparmen liknar ungefär den här vipparmen till brunnen på Englands du vet, den här. Ja, som är uppe. Den, just, den fanns ju i alla bondgårdar här för Men den fanns på toppen av det som det är boken på Malören. Och det märkliga är. Bokens innandöme, alltså det, det timrade rummet, det var Malörens första kyrka. Så de började med kyrka, trots att det var bara, ska vi säga, ska vi säga det bodde kanske hundra människor och fiskade mm. under säsongen. Då gjorde de en kyrka, för det var ju kyrkoplikt på den tiden. Så det gick inte att komma undan. Och sen vet du, det skulle ju även prästen vara närvarande i någon form mm. för att han skulle ju bevaka kyrkans rätt. Skatte, kyrkoskatten upp uppe var sju tionde, alltså i fisk. Så han det fanns alltså en kaplan där ute. Ja, sen Hör så du, småningom så en skulle... Fråga här Finns det kvar lämningar av det här? Det är ja, hemskt. Alltså... Jag var till Malören en gång. Jo, och det, det finns lämningar efter... Efter, efter denna bok. Det finns mål. Det finns lämning efter den. En, en stenhög. Mm. Nu har man väl inte varit så försäkligt respektfull med den där stenhögen. Det är nog tagit en del stenar där. På vanligt sätt. Vi har ju inte haft förstånd om att hur viktiga stenhögar är när vi ska skriva, när vi ska skriva vår historia Det är väldigt viktigt med sten. Det är det som inte förstörs. Emellertid så skulle man ju ska vi säga ska vi säga, organisera lotsväsendet på ett rationellt sätt mm. så istället för privata lotsar som vi ännu finns på väldigt många ställen i världen så är lotsarna privata till exempel i Amerika utan man byggde upp en statlig lotsorganisation som kom att heta Kungliga Lotsverket den startade 1850 den första lotsen här uppe som anställdes, han heter Blombeck och han var från, från Sävisnäs. Det är den blomberka familjen här i Kalix och i olika kul efter kusten. Här. Det var den första lotsen. Sen kom det, undan för undan, så anställdes det då lotsar. och de måste då kunna lederna. För det var en lots som lotsade in till Torna och en annan låt lots som lotsade in till Kalix och Siknes. <kör> så att det var, de måste ju kunna vissa leder. För att själva utmärkningen var ju naturligtvis inte så där. Nej. Det fanns ju lite fyr. Men samtidigt med att man kom med den här lotsorganisationen så utvecklades också fyrväsendet. Så Malårens fyr tändes 1849. Och det är ju en fyr som fortfarande står kvar där. Och den bildar ju med kyrkan, med fyren och den så kallade fyrbyningen. Den bildar ju en enorm miljökraft. Det är ju som med vingar, det är som med flera andra ställen. Att man är väldigt rädd om de här siluetterna även om fyrarna nu kan vara elektroniska fyrar, fyrar och radiofyrar, och där, där ljuset inte betyder så mycket. E, trots detta så är man väldigt rädd om miljön, alltså kännetecknen på. Du vet ju vingar med sina ja. triangel, triangelformade boken. E, här på Malån nu så är det ju så att man... man har vissa nya planer som man är lite oroad för man funderar på att sätta upp ett vindkraftverk över fyren alltså en sån här snurra som skulle mm. stå där och vispa det är ju, nej, det är ju tycker man är ett miljöbrott som Helgeron nästan Åh, det är Elgeron, huga, huga. de märken som finns på Malum det är som jag sa tre plus då de tio stugorna som nu finns kvar och så finns det en, en bok som heter Blacken, den har stått mycket länge där och den står fortfarande kvar och det är ensmärke till. Så fyren och kyrkan, de bildar sjömärken. Kyrkan är ett mycket viktigt sjömärke som den då var uppbyggd med sina, sin, och sin, och sin åtkantiga form. Utav Bishop den stora kyrkbyggaren här uppe. Då var alltså taket också indelat i åtta speglar, liksom åtta trianglar. Och när du såg på det taket utan att äga kompass så kunde du säga du är i den och den bäringen, det och det gradtalet på så det är en som en stor kompassros. Så när fiskarna skulle lägga ut nätet gick inte på en höft på den tiden. Utan man hade fogde där ute. Han sa du, du lägger ut idag i bäring kyrktaket så och så. Så de fick sina platser. fick inte lägga i kors av varandra. Det skulle ha ordning. Man ägde inga ekolod på den tiden. Så man kunde söka fisk som man gör idag. Lotsarnas antal de Sverige, växte ju. Min morfar trädde i tjänst 1885. Efter att då har varit... Eh, i Amerika och seglat på Amerikas kapp, med, med Amerikas kapp blev, han blev han Lutz här. Och hans ansättningshandling, den finns kvar. Han skriver kort och gott. Jag vill bli Lutz. Carl Ono Bäckström. Inget mer. Han blev antagen på det. Han blev lots. Jag kunde kanske tillägga här ja. att äh, lutsarna kom sen att koncentreras. De kom att bo i Breiviken. Där bodde elva Lutzfamiljer. Så man hade då en lotstation i Karlsborg, men man hade vinterboplatsen i Breviken och en 3-4 familj bodde i Ytterbyn och Nyborg. Sen, sen fanns det ju även de som bodde på Siknäs. Det var intressant. Tack så du ha för det Erik Rotfjäll.